emma ba'd fa inna aslaq al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadji hadju Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa sharra l'umuri muhdathatu ha wa kulle muhdathatin bid'a wa kulle bid'atin dhalala wa kulle dhalalatin finnar e falenderojmë Allahum subhanahu wa ta'ala për zdo të mirë qënajka dham dhe lusim që të nabaje prea tyre që kur ju jepet e mira falenderojmë kur ju vjenë së prova durojnë edhe kur bëjnë më katë pre Allahu të kërkojnë falje. Vazhdojmë me këtë zingjirë dërseve që e fillunë pramë edhe tema e pramëshme ka qenë për hakun e Allahu që përkën e muatë e aga ndajrobrëve të ti, Domthan haku i Allahut që është obligim i robërve të tij. Kurse sonte vazdojmë me hakun e të dërguarit e, të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Domthan haku të cilin Allahu ia ja ka bën obligim robërve të vet kundrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë temë më vështore sepse banë të fjalë për një njeri më dhështorë, të cilin Allahu e ka dërgu që ti nëzjere njerëzit nga ersira në dritë, të cilin Allahu e ka dërgu mëshirë për gjithë botën. Për mes ti është përmirësu gjendja e njerëzimit, edhe për mes ti janë bashku ata që ishin përqamë. Si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu wa la tafarruqu do thot kapuni per litarin Allahut te gjith edhe mos u përçani wadkuru ni'matallahi aleikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum edhe kujtojeni kujtojeni mirësinë Allahut pra ri kujtojeni mirësinë Allahut kur ju ishit armiq të mes vete Fa alla fa bejna kulubikum, fa asbahtum bi niqmetihi, ikhwana, edhe Allahu i bashkoj zemrat e juaja, edhe kjo bashkim, du më thënë, ka qenë për mes ardhjes pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallam, edhe ju me mirësine Allahut u bëtë vëlezër, wa kuntum ala shëfa hufratim minë në nëri, fa anqadhekum minë ha, edhe ishit buzë gropës zjarët, Dëmë thënë ishit afer gjëhënemit Kurse Allahu ju shfëtoj prej ti Këdhali ke ju bejun Allahu lakum Aja ti hi le allakum tehtedun Dëmë thënë kështu Allahu i së qëjaron Argumentet e ti që ju të uvëzoheni Pra Të gjithë i gjithë njerëzimi Ka qenë edhe anshtë buz Gropës të gjëhënemit Përveç atyne që E pasojnë të nga merin Sallallahu aleyhi wasallem Edhe atë e kanë marë edhe e zbatojnë, dhe më thonë si sebe për, për të shpëtu prej zjarëmi të gjëhenemit. Me tregu për kohën për parardjes për nga merit sallallahu a.s. nuk ka nevoj shumë. Sëpse me thonë se parardjes për nga merit sallallahu a.s. ka qenë ersirë, dhe më thonë e gjithë bota ka qenë ersirë edhe gjithë njerëzimi kanë hecë në për ersirë, kjo është që është shumë e diturë. Me tregu se për parardhjes për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka pas drit edhe nuk ka pas dituri edhe kjo është qështje e njohur. Me tregu se padrejtësia edhe shtypja për parardhjes për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem kanë qenë të përhapura edhe shumë të fuqishme, dëmë thënë pushtet, edhe përket nuk ka dyshim, dëmë thënë janë, gjendja për para ardhjes së pëngamerit sëllallahu a.s. ka qenë gjendje e mjerueshme edhe, edhe kjo është që ështëje shumë e kuptushme të ata që kuptojnë. Kurse ardhja e ti ka prun drit edhe ka prun shpëtim. Si ka thonë Allahu s.w.t. Ja ehlel kitab o i thtart e librit. Këtë gjë e kumë rasullu në Jubejjinu lëkum këthiran min ma kuntum të këthune min e lëkitab, ve ja'fu anë këthirë, dhe thët juve ju ka ardhë i dërguar i jon, i cili ju sëjaron shumë prej atyre që ju kin i fshej prej librit, edhe ju falë shumë. Qadja e kum min Allahi nurun o kitabun mubim, dhe thët juve ju ka ardhë prej Allahu drita dhe libri i qartë. Jahdi i bihillahu menit teba aridhuanahu subhële selamë, Për mes, për mes ti, ose për mes saj, për mes asaj drite Allahu i udhëzon ata që i ndjekin knatsin e Allahut Dëmë than i udhëzon në rrugët e shpëtimit Wa ju khrigju hum minat dhulumati ilen nur Bi idhnihi edhe inzir me lejen e ti Nga erësirat në drit Wa jahdihim ilasiraltim mustekim Edhe i udhëzon në rrugën e drejt ka than Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah me fjalën dritë që e ka përmend pejgamberi që e ka përmend Allahu subhanahu wa taala e ka për qjellim pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam sepse ai ka qenë dritë me të cilat janë shndritë zemrat e erësume edhe me të cilat janë hap sytë e qerrumë dhe janë hap vështë të surdhuar. Domethënë ai është drit, pra kuptimi i fjalëve të ibn Jalirat Taberid që është imami i mufesirinve, ë thotë se ai ai është drit për atë që e merr për dritë. Domethënë për atë që ndriçohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me ta udhëzohet në errësirat e botës. E për me, me këtë dritë, Allahu, du më thënë që e ka bësë e bërë për nga merin sallallahu nëmë tjetë si dritë, i nëzjer njerëzit, si që ka thanë, prej erësirave në dritën e ti, prej erësirave të shumta, prej erësirave të epsheve, prej erësirave të dyshimeve, prej erësirave të kufrit, e të shirkut, prej erësirave të bidatit dhe devijimit, ë, domethën prej të gjitha llojeve të errësirave në dritën e vetme, në rrugën e drejtë të Allahut, dhe thotu wa yahdihim ila siratin mustaqim, edhe i udhzon në rrugën e drejtë. Ka transmetuar Imam Buhari rahimahullah në Sahihun e tij nga Ata ibn Yasir, i cili ka thënë laqitu Abdullah ibn Amr ibnil As, radhjallahu anhumat dhe më thënë utakova me Abdullah ibn Amr ibn Asin radhjallahu anhumat dhe i thash akbirni ansifeti Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem e fit teurat tregoma si është përshkrujt dhe më thënë ose si është cilsu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem në teurat sepse Abdullah ibn Amr ibnil As ka qenë prej atyre që e kanë ditë mirë teuratin Dhe e ka thonë, kalë e gjëllë, po, të tregojë. Wallahi, innehu le mausufun fit teurat i bi ba'di sifatihi fil Kur'an. Dhe më thënë, pasha Allahun, aja është përshkrujt në teurat me disa cilsimet cilat është përshkrujt edhe në Kur'an. Dhe ato janë, ja e juhën nëbi, inna erselnake shahidan wa mubeshiran wa nadhira, o profet, o pengamerë, Ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, si përgjues dhe qortues, wa hirza lil ummiyin, edhe mbrojtje për e, të pashkollur, për analfabetët. Anta abdi wa rasuli, ti robbi dhe i dërguar mi, im, sem mai tu kel mutawakkil, ont chuhet aty të mbështetur, do të thonë të mbështetur në Allahun, leysa bi fadhin wala ghalidh, çunuk je i ashpër dhe i vrazt wëla sekkabin fil asuq, edhe nuk jek që shëtitet dhëmë thëmë në përë trëgje wëla jedfër u bësëjeëti sëjeë e edhe nuk jepërgjigjec të kexja s'me të kexja wëleki një gëfu, gjëfër, mirë për fal edhe i haron dhëmë thëmë thëmë, janë gjëfër, gjërën të këqijat njerëzëve wa lan yaqbidahu allah hatta yuqima bihi al milata al auja dha allah nuk do ta mar do me thon nuk do nuk do t'i mar shpirtin do thot nuk do t'vdes ai derisa permes tij allahut ta blocoi ose ta drejtoi fen qe strembu bi an yaqulu la ilaha illa allah do me thon qe njerzit thon nuk ka ta adhuruar te drejt pervec allahut wa yaftah biha a'yunan umya edhe Për mes ti, ose për mes fesë së drejtuar, dëmë thënë, për mes pengamerit sallallahu anem sëllem, Allahu do t'i hapë syte qëruar, wa adhenën summe, edhe veshët e shurduar, wa kuluben gulfa edhe zemrate mbyllura. Dëmë thënë, kjo është, këto janë disa cilësi, me të cilat gjithashtu, është përshkrujt për nga meri sallallahu aleyhu a sellem të ka ta, dhe më thënë, te urat. është të si që është përshkrujt edhe në Kur'an. Pra ndaj ka thënë Allahun Kur'an se ata e njohin për nga meri sallallahu aleyhu a sellem si që njohin thmit e tyre, si që njohin djemët e tyre. Ka transvetu tërmidhiju dhe aja logaritë sahi dhe hadithi është sahin ose rivajetit dhe më thënë اثر ري nga Anas ibn Malik radiyallahu anhu itili ka than lama kan al yawm alladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina dumthan ne abdit kur hyri peygamberi sallallahu alayhi wa sallam ne madina adha minha kull shay ndritsoi ne madina cdo gja fa lama kan al yawm alladhi mat fihi adlama minha kull shay dumthan kurse kurr dita kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ersu çdo gjë. Ëlëma nefabna ar rasul allah sallallahu alaihi wasallam al aid, do mthan edhe ne kur i largum durr të prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do mthan kur e lësum në varr. Wa inna la fi dafnih hatta ankarna qulubana, do mthan edhe gjat varrimit të tij ne erdhëm na sigendja që nuk e njoh, nuk e njohim veten tonë, do të thonë nuk e njoh, nuk i njohim zemrat tona. Do thotë s'ka dyshim se ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dritë, edhe ndricim, edhe së ndritje për botën, edhe për zemrat e njerëzve dhe për mendjet e njerëzve. ë dhe ardha e tij i ka gëzuar ata të cilët kanë pas besim prej sahabeve edhe ndarja prej ti i ka piklu ata gjithashtu. Por ndarja prej pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, nuk i ka piklu vetëm njerëzit. Ndarja prej ti i ka piklu edhe gjerat e ngurta, cishka transvetu Bukhariu rahimehullak, në sahihun e ti, nga Gjabir ibn Abdillah, radhiallahu anhu ma, i cili thotë se pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, Khudbën e gjumas e kam bajt në një cungë të hurmës. Edhe i ka thënë një grue prej ensarve, ose një burë prej ensarve, ja Rasul Allah, e la në gjallu leke mimbëra, dhe më thënë, oj të rgum i Allahut, a të të bëjmë një mimbërë. Edhe ka thënë për nga meri sallallahu aleyhu e sellem, in shqiptum, dhe më thënë, nëse doni, bëjnë një një. Fe gjallu lehu mimbëra, në thëtë Gjabir i bin Abdillah, Në më thënë, ja ndërtun një mimber Fë lemma këna jomul gjumua Dufja ilë lë mimber Kur erdi gjumaja tjetër Në më thënë, hipi në mimber Atëherë thotë, fë sahëti nëkhle Së jahës sabi Në më thënë, dhe Aja hur ma cungu Në më thënë, filojt qaj Sikur fëmija Thumë me nezële në biju sallallahu aleyhi wa sallem <coughs> Fë dhammehu i lejhi dhe thëtë dhe për nga meri sallallahu a.s. zbriti dhe përqafoj edhe atëher filoj të lëshoj e za hurma thëtë, dhe më thënë cungu i hurmës thëtë të innu eni në sabi i ledhi ju sekjen, dhe më thënë filoj të lëshoj një za si kur fëmija kur qëtësohet pas qarjes edhe atëherë ka thënë për nga meri sallallahu a.s. kane të pëki alame kane ala me kane të tësme umin e dhikri i ndëha, dëmë thënë ka qajt përshka këtë përkujtimit edhe përshka këtë udhëzimit dëmë thënë që e ka dëgju kur kam fol në bitan dë thëtë ka thënë Hasan el Basri o njerëz ka thënë dëmë thënë cungu që amë përshka këtë fjalëve të pëngamerit sallallahu aleyhu a sellem që si dëgjomë thëtë ju jeni më Parësorë du më thënë që të qani edhe të keni dëshirë Ta ndëgjoni udhëzimin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem Dhe të keni dëshirë dhe malënjim për takimin me të sallallahu aleyhi wa sallem Allahuna ta koftë me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem Në gjennë të lë firdaus Dhe këndërshimi i pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem Nuk si e asgjët tjetër përvec se Shkatrim në dunja, të këqia në dunja dhe në akhiret. Si ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala, faëndar të kumë nërën të levdha, dhe më thënë, ju paralemiroj për një zjarë që flakrohet, flakrohet fuqishëm, leja slaha illel eshka, edhe në atë zjarë, dhe më thënë, futën vetëm ata të dëshpruarit, elë dhi këdhebe vë të walla, të cilët përginjështrojnë, dhe jakthejnë shpinën udhëzimit haku i pëngamerit sallallahu aleyhu a sellem dhe më thënë haku ose haket shka i ka pëngamerit sallallahu aleyhu a sellem që janë obligim për njerëzit janë të shunta edhe me të vërdet është vështirë që dikush si kur un ti kaploja ato se ti përfshije mirë po e, kemi, kemi përmbledh vetëm disa prejtyre hake i par është besimi në pengamerin sallallahu aleyhu a sellem qka do më thonë besimi në pengamerin sallallahu aleyhu a sellem ka do më thonë komentime ose shprejhjetë ndryshme prej djetarve se qka përfshin besimi në pengamerin sallallahu aleyhu a sellem mirë po ajo e, që e përfshin është ajo që kanë thonë djetartë El imanu bin nëbiji sallallahu aleyhi wa sallam Hua, dhe thot, besimin në pengamerin sallallahu aleyhi wasallam, ast, wa sallam është të sdiquhu, wataatuhu, wattiba'u shëriatihi Dhe më thën është mi besu, e, mi u binda ti dhe me ndjek Ose me pasu shëriatin e ti Dhe thot, mi besu pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam Me zemër, edhe me fjal dhe me vepër me besu në zdo gjëtë që ka tregu prej Allahut. Me besu, dëmë thënë, zdo gjëtë që ka transmitu edhe zdo gjëtë që në ka mësu prej fejtë së Allahut. Sepse, në realitet, dëmë thënë, besimin për nga merin sallallahu në sëllemës, besim në Allahun, se a i ka folë vetëm atë që ja ka shpalë zoti ti, subhanahu wa ta'ala. Siç ka thënë, Allahu ilartësum, wa ma janë të kuani lhewa, Domthan ai nuk flet për ai mendesati, ose për epsit të tij, ose për andjeve të tij. In huwa illa wahyun yuha. Domthan për çka flet ai është vetëm spallhje që i spallhet. Ë besimi, domthan besimin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka çështje që kundërshtojn. Domthan që e asgjësojnë Besimin në të, ose ato anul, thënë, anuluesit e besimit në pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem, janë në dy pjesë. Akuzë ose në nëshmim i personalitetit të ti sallallahu aleyhi ve sellem, edhe në nëshmim ose mos përfilje e asaj që aj e ka sielë, dëmë thënë, prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Akuza në person, ose nënçmimi personalitetit e ti, dëmë thënë ashtë me format ndryshme, sigur që ka bajnë ata që nuk i besojnë Allahut dhe ditës e gjykimit, duke e nënçmu moralin e ti, ose personalitetin e ti, ose preardhjen e ti, ose familjen e ti, dëmë thënë me format ndryshme që të regojnë mos respekt ndaj personit për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem. Kurse forma e dytë, nëmqmim, ose poshtrim, ose mos përfilje, e asaj që e ka pru për nga meri sallallahu aleyhi vësallem prej Allahut, ajo është feja Allahut, dëmë thënë libri i Allahut edhe suneti për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Dëmë thënë mos pranimi i diçkaj e prej asaj që e shpal për nga meri sallallahu aleyhi vësallem prej kuranit ose prej sunetit edhe refuzimi i Allahut në cilës do pike prej shpalje së ti dëmë than, ajo është mahim i pengamerit edhe mahim i Allahu subhanahu wa ta'ala dëmë than, është kufër në ndaj pengamerit edhe ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala kurse argumentet për detyrimin, për obligueshmerin e besimit në Allahun, janë të shumë dëmë than, për Obligu e shmërin e besimit në pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam, janë të shumëta në librin e Allahut edhe në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Si qka thanë Allahu, li tukminu billahi wa rasulihi, wa të azziruhu, wa të wakiruhu, wa të sebihuhu bukraten wa esila, dhe më thanë, ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, dhe ta madhroni dhe, dhe ta respektoni peng Amerin sallallahu anhu sallam si dhe ta madroni dhe ta lëvdoni Allahun mëngjesën e mbrāmjes gjithashtu ka thënë Allahu feaminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna do të thonë besoni në Allahun dhe të dërguarin e tij dhe në dritën të cilën e, e të cilën e kemi zbritur wallahu bima taamaluuna wa wallahu bima taamaluuna khabeer kurr dhe Allahu është mirë i njohur për ato që veproni ju. Pastaj thot Allahu në Sure Al-Imran, "Wa ati'u Allaha war Rasul la'allakum turhamun." Do thën bindjuni Allahut dhe të dërguarit e tij në mënyrë që të mëshiroheni. Gjithashtu ka thën Allahu, "Qul ati'u Allaha war Rasul," do thui bindjuni Allahut dhe të dërguarit e ti. e, kër, të tij. Kurse to do thën janë disa prej ajeteve Ka edhe tjera që të regojnë obligu e shmërin e besimit në pengamerin sallallahu aleyhu a sallem Edhe prej sunetit ka disa gjithashtu e Prej tyre është hadithi që e transmeton Abdullah ibn Amar radhiallahu an huma E cilë thotë se pengamerin sallallahu aleyhu a sallem ka thonë Umirtu en ukatil en nase hëtta jesh hëdu en la ilaha illallah Dëmë thënë, hëtë të jeshëdu en la ilahe illa Allah Wa ju minu bi, wa bima gjitë të bi Dëmë thënë, jam urdhruar që ti luftoj njerëzit Derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhruar të drejtë përveç Allahut Dhe të besojnë të kun Dhe dëmë thënë, të besojnë në atë që unë e kam pru Dëmë thënë, kuranin dhe sunetin Fejda fealu dhalike, asamu minni dima e hum Dëmë thënë, edhe kur të bajnë këta Atëra ata e kanë gjakun e uamualehum edhe pasurinë e tyre e kanë të siguruar ila bi haqqil islam përveç do të thon ajo që është hak i islamit që duhet ta japin do të thon prej pasurisë ose kur është mbytie dënimi do të thon në trupat e tyre wa hisabuhum ala allah kurse logaria e tyre është tek allah subhanahu wa taala e transmetojnë buhariu dhe muslimi por saqë kjo teksti është për një muslimin. Gjithashtu Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga domthan hadithin e njohur të Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu e, ku thuhet se kur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka dërguar në Yemen i ka thon, të, të të ti ahle kitab. Dëmë thënë innaka sat innaka satati qawman ehlekitab domthan do të shkosh te një popull që janë ehle kitab. Fa idha gjithë të hum Dëmë thënë, kur të arrishtë të kata Fedru hum ila enjëshëdu Alla ilaha illa Allah Wa anënë Muhammeden Rasulullah Dëmë thëtë, kur të mërrishtë të kata Atëherë thiri që të dëshmojnë Se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut Dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut Fa in hum e ta'u Fa in hum e ta'u Leke bidhalik Dëmë thënë, nëse të binden në këtë qështje Fa akhbir hum atëherë lajmëroj, ose mësoj, enë Allahë qëtë faradha a lejhim khamsë salavatim fi kulli jominë ve lejle, se Allahu dhëmë thënë i ka obligu të falin pes namazë, gjatë zdo dita dhe natë, dhe derin fund hadithit. Uh, Prej, asaj që përfshin besimi në pengamërin sallallahu aleyhi wa sallem, është gjithashtu besimi se në uh, Pengamer lëku i ti është i përgjithëshëm për krejt njerëzimin, edhe kur thuet për krejt njerëzimin, gjithashtu përfshihen njerëzit dhe gjinët. Edhe as kujt, as një individi prej gjith njerëzve edhe të gjith gjinëve nuk i lejohet që dal prej shëriatit pengamerit sallallahu aleyhi vëllem, ose që ta kundershtoj atë në as një qështje dhe argumentet për këta, gjithashtu janë qëmë tanë kuranë dhe në sunet. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kullja e juhannas, inni rasullullahi i lejkum gjemiha, dhe më thonë thuaj, o njërez, unë jam e, i dërguar i Allahut te, te të të gjithë ju. Edhe ka thonë Abdullah i bin Abasi, se fjala nësë në kita jetë i përfshin njërzit e dhe gjinnët. Gjithashtu të thënë Allahu, wa arselna kelin nasi rasula, dëmë thënë të kemi dërgu për gjithë njerëzimin si të dërguar. Në surën Furkan, në fillim, dëmë thënë na jetin e parë, dëmë thëtë Allahu, të baraka allëdhi nëzhala lë Furkanë a ala abdihi, li e kuna lil alamin e në dhira, dëmë thënë i madhruar qoftë, uh, aj i cili jazbriti Kuranin, jazbriti Kuranin robit të ti, që të jetë, për të gjithë botët ë para lajmrues ose qertues. Domethën fjala alemin, gjithashtu siç kanë thënë mufesirinë prej sahabeve, se i përfshijnë njerëzit dhe xhinët. Se nuk ka thënë Allahu dehaim, si ka thënë Abdullah ibn Abbas, domethën nuk ka thënë për kafshët, po për alemin, domethën ata që janë alam dhe aty përfshihen ata që kanë dituri dhe kuptim. Ata janë njerëzit dhe gjinnët prej krijesave të Allahut Prej sunetit, dëmë thënë ka gjithashtu disa hadithe Si që është hadithi që e transmitojnë Bukhariu dhe Muslimin në dy sahihet e tyre Nga Jabri ibn Abdillah radhi Allahu an huma I cili thotë se për nga meri sallallahu a.s. ka thonë U titu khamsen, lem ju'tahunna ahadu min el-embjai kabli Dëmë thënë mi janë dhanë pes veqori të cilat nuk i janë dhën as kujt prej pengamerve parameje. Edhe në mesin e tyre e ka përmend, u e ka në nëbiju ju bërë a thu i la koumihi khasa, dhe më thënë, penga, pengamert tjerë janë dërgu e, në veçanti për popuit e tyre, u e wa buithtu ilë nësi amëtën, edhe kurse unë jam dërgu për e, krejt njërzimin. Edhe këtu fjala njërzim, dhe më thënë, i përfëshinë sikur në ajet. E, gjithashtu muslimi ka transmitu në sahihun e ti, nga e buhurera radhjallahu anhu, se pengameri salladahu aleyhu nësallem ka than, fuddiltu ale lëmbia i bisit, dëmë than, jam mbi vlerësu, ose më zhënë një veqëri me vlerë më të madhe, ndaj pengamerëve të tjerë, dëmë than, me gjështë cështje, pra gjështë veqëri që mbi vlerësojnë mbi pengamerë tjerë u titu gjawami al kelim, dhe më thënë, më janë dhënë fjallë që i thënë shqip sentenca, dhe më thënë, ka folë me pak fjallë, për kanë pas fjallë të ti kuptimet shumëta, edhe madhështore. Wë nësërtu bërrujbë, edhe gjithashtu jam dihmu, me frikë që Allahu ja u ahedhë, dhe më thënë zemër, mos besimtarëve. Wë u hillët li e lë gënaim, edhe më janë lejuë, mas leju prej ja e luftës wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura edhe e gjithë toka më zba xhami dhe pastrim wa ursiltu ila al khalqi ila al khalqi kaffatan edhe jam dërguat te të gjitha krijesat do të thon krijesat ka për qëllim njerëzit dhe xhinët wa khutima biyan nabiyun edhe me mua janë perfunduar ose janë vulos Dëmë thënë të gjitha këto janë veqëri që i ka pas Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, e si ka në pas pengamert e tjërë. Prej besimit në pengamerin e Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, është gjithashtu obligim edhe të besohet se ajë, dëmë thënë përmesti është plëtsu feja, dhe ajë e ka përfundu misionin qëka e ka pasë, edhe e ka transmitu përosin pre Allahu subhanahu wa ta'ala në formën më të përsosur. E përmendëm pak maherët hadithin e Abdullah ibn Amr ibn al-Asit, radhi Allahu anhu, dhe më thënë që e ka të regu cilsin e pengamirit sallallahu anhu sallallahu wa sallam në të uratë, ku thotë, walen jakbidha hullahu hatta ju kime bi hil millet e l'auja, Do të thon Allahu nuk do ta marr pejgamberin sallallahu alajhi wa salam derisa ta drejtoj përmes tij fen që shtrembur. Dhe si është drejtimi i saj? Bi an yaqulu la ilaha illa Allah, do të thon që njerëzit thon nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, wa yaftahu biha a'yunan umya, edhe përmes tij ti hap sytë të qorruar, wa adhanan thumma edhe vështë të surdhuar, wa quluben ghulfa, edhe zemrat e e mbyllura ose të kyçura. Këtë gjithashtu e vërteton Kurani, ku ka than Allahu subhanahu wa ta'ala aljome akmeltu lakum dinakum wa atmemtu alejkum njëme ti, wa radhi të lakum ul islami dina, në më thënë sot ju a pletsova fen dhe përso sa dhëntin ti menda jush dhe jam iknaqur që feja ju a i tjetë islami. Këtë Por këtë çështje kanë thën, domethën kanë thën disa prej dietarëve të selefit kur janë pyet për e, disa çështje që i kanë shqip njerzit, e kanë cituar këtë ajet ku thotë Allahu se sot e pëlqeva fen tuaj dhe kanë thën ajo që aleikum <coughs> selam ajo që nuk ka çën fe nat dit nuk është fe as në këto ditë. Domethën nuk ka mundsi që pas Pasi Allahu s.a. ka thënë, sot e plëtsova fejnë tuaj, nuk ka mundësi të më thënë që të këtë diçka tjetër që është prej fej s.a. Allahut, pasi ajo është plëtsu. Pra besimi në pengamerin s.a. kërkonë pa tjetër sueshëm të më thënë që njerëzit të besojnë se feja është plëtsu për para vdekjes ti, edhe nuk ka asgja që shtohet ma në fejnë ti. Ka transmitu muslimi në sahijun e ti Hadith gjatë prej Jabirit radi Allahu anhu Qe të regon khudben lam të mirës Në hajin e lam të mirës Dëmë thënë të pengë amërit sallallahu aleyhu ve sellem Kume stira është këthanë Wa qëtë të rëktu fikum Ma lën të dhillu ba'di Ose ba'de hu Ini të sëntu mbi Dë thëtë Kam lën diçka të ju Me të cilën nuk dhe vioni nëse ka për një pasaj Kitab Allah, librin e Allahut Dhe më thënë, ju do të pëjët e një për mu Dhe si do të përgjigjeni Kalu, sahabët kanë thënë Nëshë ha du anë në ke katë bellaghte Dhe më thënë, dëshmojmë se ti e ke kry misionin E dhe e ke plëtsu në mënyrën matë mirë dhe ke këshilu ashtu si, si duhet atëher për nga meri sallallahu anem sëllem me gishtin e ti tregues du më thënë e thone, ka ngrit ka qjeli edhe ja ka drejtu njerëzve edhe ka thënë Allahum me shhed Allahum me shhed, Allahum me shhed treher du më thënë o Allah dëshma <coughs> pra kja është du më thënë edhe një prej argumenteve se Për para vdekjes e ti, feja është plëtsu, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe nuk kam betë ma për asë një njeri që të shtoje diçka në të, ose që të ndryshoje diçka në të. Nuk kam mundësi të jetë ndryshe, për, e, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dërgu për nga merin, sallallahu aleyhi ve sellem, për të plëtsu fejnë. Pra nuk kam mundësi mos të ishte plëtsu feja, kur Allahu e ka dërgu që feja të plëtsohet. Si i ka thënë Allahu për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, ja e juher rasul o i dërguar, bellig ma unzile i lejke min rabbik, dhëmë thënë, transmetoje ose kumtoje atë që të shpalët prej zotit tëndë. Wa illem tefëll, fe ma bellegh të risalëtëh. Dhëmë thënë edhe, nëse nuk e banë këta, atëherë ti nuk e kecun venë misionin tëndë. Wallahu jaqësi muke minë në nësë, kurse Allahu të mbronë prej njerëzve, inë Allahe la jahdi l'kaume l'kafirin, edhe Allahu nuk i udhzon njerëzit më huës. Ka thënë a isha, radhjallahu anha, nëna e besimtarve, e sëddika të bintu sëddik, dhe më thënë, e sinqerta, e bia e të sinqertit, radhjallahu anhu me, ka thënë, kërë e kanë pytë për diçka, ka thënë, menë haddë theke, anë në Muhammeden, Këtë me shëjën mimma enzëll Allahu aleyhi fekat këdheb. Dëmë thënë, kushtë thotë se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem ka fëshehur diçka preja saj që ja ka zbrit Allahu, aji ka gënyu. Pasaj e ka ledzu këta jetë, ka thënë, dëmë thënë, që thotë, ja juhën nëbiju, bellig ma unzile i lejke mirrabik, dëmë thënë, i dërguar, oh, oh, uh, ja juhën rasulu, dëmë thënë, i dërguar, uh, kumë toja atë që të zbritët prej zotit tanë. Pra nuk ka mundësi që të këtë diqka të mirë të cilën nuk e ka tregu për nga meri sallallahu a.s. Si që ka thënë, dhëmë thënë si që ka më thënë djetarë prej sahabeve që do të vijem avonë, se se cili bidat është devijim, pra se cili shtim në frej është devijim, edhe në qëfë se njerëzit mendojnë se ajo është e mirë. Se nëse mendojnë njerëzit se është e mirë, Domethan se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka fsheh ose nuk e ka ditë dhe kjo nuk ka mundsi të ndodhe. Haku i dyt i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që është obligim i njerëzve, është të bindhen atij dhe ta pasojnë sunetin e tij. Allahu El Arzum ka thënë në librin e tij laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Domthan ju në të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të mirë paraqit që shpreson domthan takimin me Allahun dhe shpreson në shpërblim në ditën e gjykimit ose në ditën e fundit. Wa zakirallaha kathira edhe që e përmend Allahun shumë. Domthan Njerëzit që dojnë të fitojnë të kallahu subhanahu wa ta'ala edhe të marin shpërblim dhe të gëzohen me, dhe më thënë të gëzohen kur të atakojnë allahu subhanahu wa ta'ala, duhet të kënë shembëlltyrë pëngamerin sallallahu alehi wa sallem dhe të ndjekin sunetin e ti, sepse zdo kajrë është vetëm në sunetin e pëngamerit sallallahu alehi wa sallem edhe zdo shërë, zdo e keqe është në kundërshtimin e sunetit e ti sallallahu alehi wa sallem. E, pengameri sallallahu a.sallem është mej ditur Për mirësin të ande Sësa ti për vetën të ande Dhe sësa e, prindrit e tu e, Për ty Edhe pengameri sallallahu a.sallem Ta do të mirën ti më shumë Së ti vetë vetës të ande Dhe sësa ta dojnë prindrit e tu ty Prandaj, du më thënë kundrështimi I urdrit pengamerit sallallahu a.sallem nuk si jel asni kajrë, po si jel vetëm dam, si në dunja edhe në akhiret. Edhe mos zbatimi i sunetit për nga merit sallallahu ane me sëllem të regon për mos besim të plot. Dëmë thënë të regon se imani nuk është në regull ose nuk ka fare iman. Si ka thonë Allahu subhanëve të ala, felea vë rabbi kela ju minun, hëtta ju hakimu kefi me shëgjara bejnë hum, dëmë thënë jo pasha zotin të ndë, ata nuk janë besimtarë, për deri sa nuk të marrin ty për gjukatës në mos marveshjet me styre, thumë me laje gjithu fi enfusihim harajën mim me këdajt, edhe pas gjukimit tantë mos nëndjejnë asë një paknaqësi në zemrat e tyre prej gjukimit tantë, vajusëllimu të slima për të, të nënshtrohen plotësishtë. Dëmë thëmë, krejtë, Tot mira, krem, do kre, të thënë krem soneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm mirësi edhe mëshirë për njerëzit, për ata që e pasojnë. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin", do të thënë ti nuk të kemi dërguar ndryshe për vetë sasi, mëshirë për botën. Ë për obligo është marin e bindjes ndaj pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem edhe pasimit të sunetit të tij gjithashtu ka shumë argumente si ka thënë imami i madh Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ka thënë na wartu fil mushaf fa wajadtu ta'ata ar-rasul sallallahu alejhi ve sellem fi 33 mudi'a do të thonë E kam shiku mushafin, pra kuranin, e kam ledzu dhe kam gjithë urdrin për t'ju bindë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam në 33 vende. Dëmë thënë, 33 ajete që urdhrojnë për t'ju bindë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam. Pre aty në ajeteve, është fjale Allahut me njëte i rasule fekat e ta Allah, dëmë thënë, kus i bindet të dërguarit, a i jesh bindë Allahut. Pasta i thotë Allahu, «Wa atiullaha wa rasul alaallekum të rhamun», pra bindjun i Allahut dhe të dërguarit që të mëshiroheni. Në tjetër ajat ka thonë Allahu, «Kull atiullaha wa atiull rasul». Në më thonë thujaj, bindjun i Allahut dhe bindjun i pengamirit, të dërguarit, salallahu alaihi wa sallam. «Fa in të wallow, fa inna ma alaihi ma hummil, wa alaikum ma hummil tëm, Domthon nëse ata largohen, pra refuzojnë të nënshtrohen, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka përgjegjësinë për atë që i është dhënë për obligim. Edhe ata do të përgjigjen për atë që kanë pas obligim. Wa in tuti'u tahtadu. Nëse e, wa in tuti'uhu tahtadu, nëse i bindeni pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atëherë u dzohëni. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagu al-mubin. Kur sa pejgamberi nuk ka tjetër obligim përveçse kumtim të qartë edhe sqarim. Do të thotë ka than Allahu wa in tuti'uhu tahtadu. Domethënë nëse i bindeni pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, atëherë udhëzoheni, çu do të thotë se nëse nuk i bindeni, jeni në devijim. Prandaj secili që e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, është i devijuar pa dyshim. Se kusht për të qenë dikush i udhëzuam është që ti nënstrohet edhe ti bindet edhe të ndjek sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Gjithashtu ka than Allahu Kull e ti ullaha wa rasul Fe in te welleu fe inna allahe la ju hibbul kafirin Ka than thuej bindion i allahut dhe të dërguarit E nëse ata largohen Atëhera allahun nuk i do më huesit ose kafirat Gjithë ështu ka thënë Allahu, Kull in kuntum të hibbunë Allahe, fa të tëbiuni, ju hbibkum Allahu e jagfir lëkum dhunu bekum, dhe më thënë, thuej nëse e doni Allahun, atëhere më ndiçni mua, dhe ështu do t'jidoj Allahu dhe do t'jua falë mëkatet e juveja, vë Allahu gafurur rahim, dhe Allahu est falës dhe e, mëshirues. Ka thënë eh, Hasan el Basri, rahimahullah, njërsit pretendu pretendonin se edu, se duan Allahun. Edhe Allahu dëshi që ta bëjë një shenjë për dashurinë ndaj tij, edhe zbriti këta ajet, thuajë nëse edoni Allahun, e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Ë prandaj përkët për kuptimin e këtij ajeti ka thënë sekulistëm Ibn Taymiyah ose nxënësit e Ibn Qayyim, nuk kujtohet me siguri, ka thënë seja e dashuris ose thot dashuria ndaj Allahut domosdoshëm e sjell pasimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kurse pasimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam domosdoshëm e sjell dashurin ndaj domthon dashurin e Allahut ndaj robit të tij pra nëse e robi do Allahun patjetër se do ta pasoj pejgamberin sallallahu alejhi wasallam e nëse e pason pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ather Allahu do ta dojë atë Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala fa aminu billahi wa rasulihi, do të thonë besoni në Allahun dhe të dërguarin e Tij, an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, në do të thonë pejgamberin analfabet i cili i beson fjalëve i beson Allahut dhe fjalëve të Tij, wa ttabi'uhu la'allakum tahtadun, edhe pasojeni atë që të jeni të udhëzuar. Do të thonë nuk nuk ka tjetër mënyrë për kushti i vetëm për që njeri u tjeti udhëzuar është të pasoj sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe në për hadithe, dhe më thënë shumë hadithe është regu se pasimi i pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem në gjithë dëgja është obligim. Sigur, e, hadithi që transmitonë Bukhariu në sahihun e ti, ku pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem ka thënë, Sallu ke më ra e të muni u salli, dhe më thënë falu ni, si që më shihni mu duke u falë, gjithashtu muslimi rahimehullah transmiton në sahihun e ti se pengameri sallallahu alaihi sallam ka than li te khudhu anni me nasi kekum pra meri një prejmeje rritet e, e haqin dhe më than bëjnë i haqin sigur qka e bëjun edhe pra u, u përmenë sum argumente se pasimi pengameri sallallahu alaihi sallam është udhëzimi i vetëm edhe Dëmë thënë, dunja njeri nuk ka mundësi të udhëzojtë në dryshe për përveç se përveç pasimit të sunetit pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe në akhiret nuk ka mundësi me hi në gjennet përveç se duke e pasu pengamerin sallallahu aleyhi vësallem. Si që transmiton Bukhariu në sahihun e ti nga e buhurera radhiallahu anhu, se pengameri sallallahu aleyhi vësallem ka thënë, Kullu ummeti i edhullu në lëgjenne, illa men e ba. Dëmë thënë, i gjithë ummeti imë, do të hinë në gjennet përveç a di që refuzon Kalu, dhe më thënë sahabet janë habit si ka mundësi dikush me refuzu me hinë gjennet kanë thënë ja Rasul Allah, we men jeba dhe më thënë kush refuzon me hinë gjennet se cili do me hinë kurse për nga meri sallallahu vallim sallim ka thënë men e ta'ani dhe khalel gjennë we men asani dhe më thënë kush më bindet mua, kush e pasën sënetin tim, pra do të hiën gjennet, kurse kush më kundrështon mu, a i refuzon me hiën gjennet. E, hadithi gjithashtu që është i njohur, që transmiton Erba Dibën Sarje, radhi Allahu anhu, thët, wa adhëna Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem me u idhëten beliga, dhe thët, një dit në këshiloj Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem me një këshil madhështore. Vajgjilat minhel kulub, prej të cilës udridhen zemrat, vë dherifet minhel ujun edhe rodhen lotet e syve. Fë kulna ja Rasulallah edhe ne thamoj të rgumi Allahut. Kë anë neha me u idhatu muveddi. Kjo duket si këshil e dikuj që largohet, dëmë thënë përshëndetet për të largum. Fë ausina, prandaj na përositë, Nale një parosid, më thënë, pasi duket se do të largohes prej neshë. Edhe për nga meri sallallahu alimusallim ka than, Usikum bitakwa Allah, ju parosis që t'i frigoheni Allahut, wa sem'i wa ta'a, edhe të dëgjoni dhe t'ju bindeni pushtetarve. Wa in të emmer a aleikum abd, edhe nëse eh, ju bahet pushtetar një robë. Fa inna hu men ja ish minkum, Baadi fesejera khtilafen këthira Sepse kush do të jetoje Për jush pasmeje Do të shohëhe shumë kundrështime Dëmë than Ne jemi ata që jetojmë Pasme nga merit sallallahu alim sallem Dhe kundrështime që i shohim Janë të shumëta Edhe shpesh njerëzit pysin Se qka me bënd Këtë thot kështu, a i thot ashtu Kanë me ndëgju Nuk kemi si me kuptu Se jemi hutu nga gjemati nuk mujmë me kuptu kurse për nga meri Allahut sallallahu aleyhu a sellem e ka thanë zgjidhjen e dhe i lacin, ka thanë fe alejkum bi sunneti wa sunneti l-khulefa i rrashidin e l-mehdijin e mba'rdi dhe më thanë, ndi që një sunetin tim edhe sunetin e khalifëve të drejt dhe të udhuzuar pasmeje addu u alejha bin në wajid ka peni me dhëmpal dhe më thanë me mënyrën më të fort të kapjes që mos, që mos e lëshosh në asë një mënyr, edhe mos të rëshqa se litaria Allahut pra <coughs> në këtë rastë suneti për nga merit sallallahu a njën sëllem në asë një mënyr, po me kap fort, edhe mu mbajtë pas ti wa i jakum wa muhlethetil umhur, edhe gjithashtu për të shpëtu prej kësaj ruhuni prej e, gjerave të shpikura në fe fein në kulle bidatin dhalale sëpse gjdo bidat, gjdo e shpikur në fe, është e devim e ka transmetuar e Budavudi Tirmidhiu Ibn Maxhe dhe të tjerë dhe është hadith i sahih këtë realitet e kanë kuptuar besimtarët e parë e kanë kuptuar domethënë sahabët tabiinat edhe e, të tjerë pas tyre edhe prandaj fjalët e fjal tyre dhe veprat e tyre janë e, madhështore domethënë që e tregojnë se si ata i, e kanë rujtë sunetin edhe janë kapë pasunetit edhe si e kanë luftu zdo gjatë që e kundrështonë sunetin e pengamerit sallallahu alai me sellem pre aty në fjalve për cilat shumë kemi nevoj mi pa mi, edhe mi dit e, fjalte se lefit ton dhe më thënë të parve ton e, pre të cilave me të vërtet fitojmë diturie dhe drit pre aty në fjalve është përshemull fjala Abdullah ibn Abbasit radhiallahu anhuma i cili ka than ma min amin illa wa nasu juhyune fiha bid'a wa jumitune fiha sunna dhe më thonë se cilin vid njerëzit njallin një bidat edhe e vdesin ose e vrasin një sunnet hëtta tëhjel bid'a wa të mutës sunna dhe më thonë kështu vazhdojnë dhe më thonë jetoj vetëm bidati edhe të vdesë në tin mesin e njerëzve. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ka thënë, "Kullu bid'atin dalalah, wa iraa'aha an-nas hasana." Do thonë se çdo bidat është devijim, edhe pse njerëzive ju duket si i mirë. Ëh, edhe do të thonë fjala e Hasan al-Basriut që e përmendëm pak më herët, ka thënë <coughs> Ka nuk e ja kulune inna nuk hikbu Allah Dëmë thënë ka pas njerës që kanë thënë në e dojmë Allahum Fe eradë Allahu e njëgjë ale li hubbihim i jahu alameten Edhe Allahu deshti që të baje e, një shenjë për dashurin e tyre ndaj ti Pra ndaj ka thënë kul in këntum të hibbu në Allah e fe të të biuni Pra thue nëse e doni Allahu në thërë më ndiqë një mua Ju hbib kumë Allah, atërë do të jidoj Allahu dherin fund të jetit Dë thot, e, pretendimet e njerëzve se edojnë Allahun, se edojnë Islamin, edhe edojnë pengamerin sallallahu alaihi wa sallem Nuk ju bëjnë dobi atyre për vete, për deri sa nuk e pasojnë me të vërtet e, sunetin e pengamerit sallallahu alaihi wa sallem Ka thonë Malik i ben Enes, Rahimehullah, dë më thonë imami i madhë, imam Daril Hijra që shudë, dë më thonë imami i Medines Më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më për dietarve më të mëdhej të kohës së selefit ka thënë men ibtada fil islam bid'atan dhe zua se ajo është e mirë do thotë kush shpik në islam një bidat edhe pretendon se ajo është i mirë fakat zua an Muhammadan khanar khanar risale do thonë ai një herë ka pretenduar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka tradhtuar مساجين تي كاتراثتوه ميسيونين تي لأن الله عز وجل يقول سبسه الله الارتسوم كثان اليوم أكملت لكم دينكم مثلا صوت يو أبلد صوفة فين فما لم يكن يوم إذن دين فلا يكون اليوم دين مثلا ايوة كنك كن شن أددت في أصوت نك منت ما كن في ابن قدام المقدسي رحمه الله كثان kur kur ka tregu për rëndsinë e pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë lënehu alaihi salatu wassalam alal sirat almustaqim do të thonse pse ai sallallahu alaihi wasallam është në rrugë të drejtë do të thon në rrugën e drejtë fasaliku sabilihi salikus siratillah almustaqim do të thonë edhe ai ecë në rrugën e tij do të thon ai ecë në rrugën e drejtë të Allahut Lame la hale, dhe më thënë nuk ka mundësi tjetër. Fejegjibu alejnë të tibahu hu, wal wukufu hajthu vakaf, was sukutu amë anë husaket. Dhe më thënë, prandaj ne kemi obligim, të ndjekim për nga merin salladahu alimësallem, edhe të ndalëm i aty kuaj është ndalë, edhe të heshtim aty kuaj ka heshtë. Dhe thëtë, se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të gjatë ditës, në farëzë, në nafile, në se cilin namaz që e falë, i lutet Allahut që ta uvëzoj në rrugën e drejtë, kurse rruga e drejtë, është rruga e pengameritë, sallallahu aleyhi vësallem. Se, do të thëtë, ka pas, komen, ka komentime ndryshme për atë, se qka do të thëtë, i hdina sirat al mustekim, të më thënë uvëzojnë në rrugën e drejtë, edhe, e, të gjitha ato komentime, vërt Kuranit dhe sunetit pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Prej haku të pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem, është gjithashtu edhe dashuria ndajti. <coughs> Ibn Tejmijar, rahim e Allah, ka than, hubbun nëbiji sallallahu aleyhi wa sallem, min aadha mi wajibatit din. Dëmë thënë, dashuria ndaj pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem, është një prej obligimeve më të mdha të fesë. Edhe ka thon gjithashtu wa kama anma habbatahu hiya asluddin fekadhalik ke kamaluddin yakun bikamaliha do thot meqit dashuria e pejgamberit sallallahu alei dhe selam do thot dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alei dhe selam as baza e fes athere plotsimi edhe fuqia e fes dikujt as sipas fuqis edhe plotsimit te dashuris ndaj pejgamberit sallallahu alei dhe selam Kurse dopsia është sa ka dopsi në dashurin dhe i pengamerit sallallahu a.s. Dashurian dhe i pengamerit sallallahu a.s. është dy loje. Dash, dashuri e obligueshme edhe dashuri e, e preferuar, du më thanë që është mustahab. Dashuria e obligueshme është shkall të cilën e arrinë muslimant mesatarë, du më thanë, E, ajo që është obligim që pata nuk, nuk banë, dhe më thënë me dashtë për nga merin sallallahu a.sallem, edhe me pasu fenë ashtu si e ka përskrujt aj, ajo është dasuri obligueshme. Kurse dasuria e, ma e madhe që është, e, që është preferuar, që është mustahabbe, dhe tëtë ajo është dasuri që e ka në rritë njërës të rralë. Dhe më thënë si që dihen shembujt, që më sëzgjasim shumë, dhe më thëmë përmundojmë me shkurtu. E, atë dasuri që e është obligim nuk plëtësohet imani pa ta, si ka thanë Allahu dhe më thëmë duke të regu se dasuria që ka është obligim përfshin dasurin ndaj pengamerit sallallahu ane nësëllem, dasurin ndaj e tyre që pengamerit sallallahu ane nësëllem i ka dashtë, si që janë gratët i, nanat e besimtarve, E, si që janë familia e ti, ose sahabet e ti, e kështu me radhë, dëmë thënë, dëshurian dhe tyre është obligim. E, njëherët dëshurian e obligueshme, si jelë që robi të mbroj për nga merin sallallahu nësallem për e gjdo sulmi, edhe të ndihmoj ad dhe sunetin e ti edhe ti luftoj ata që e luftojnë për nga merin së radhanë sërem dhe sunetin e ti. Si ka thënë Allahu, la të gjithu kaume minune billahi wal jomi lë akhir, thënë, nuk gjenë njërës që i besojnë Allahu dhe ditës e gjukimit, jua dune men haddë dhe Allahe wa Rasuleh, të cilët miqësohen me ata që i armiqësohen Allahun dhe të dërguarin e ti. Gjithashtu ka thënë Allahu, i lartësum, kul inkuntum të hibbu në Kull in kane abaukum, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa ezwajukum, wa ashiratukum, wa emwalun i këtë rëftu muha, dhëtë thuej, nëse ju i keni babalar tuej, ose fmite juej, ose vlezrit tuej, ose gratë të jueja, ose familjet të jueja, ose pasurit që i keni fitu, ose trektia <coughs> që frigohe njëse dhëtë ju dështoj, ose shtëpit me të cilat jenit knachur, të gjitha këto nëse janë më të dashur të ju, se Allahu dhe i dërguar i ti dhe lufta në rrugën e ti, atër e priteni urdrin e Allahut, dëmë thënë dënimin e Allahut, se Allahu nuk i udhëzon njerëzit e, më katarë. Dëmë thënë, aja, kjo është dashuria që, që është obligim ndaj për nga merit sallallahu a një sëllem, që mës të jape njeri ju për parësi një, dashurist as kujt për para dashurist ndajti, as dashurist vet vetës, as të pasurist, as të familjes, për dashurin e pengamerit sallallahu alim sëllem të këtë në dëmë thënë të parën prej të gjithave. E, mirë po njerëzit në dashurin e pengamerit sallallahu alim sëllem janë tri loje, dy ekstreme dhe njëna që është e, mesatarja dhe vërteta. Dëmë thënë njerëz që kanë e, qi kanë mangësi, edhe qi kanë do tët, dopsi, ose të thot dobësi ose kundërshtim të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, edhe ata janë njerëzit që e kundërshtojnë edhe besimin në pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Nga ana tjetër ka njerëz që e teprojnë në çështjen e dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, saçi dalin prej sheriatit të tij, edhe speakin bidate edhe forma të sprejë e dashurisë si thonë ata, të cilat janë kundrshtim me atë që e ka dashur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Kurse el-sunneti, pasuesit e sunetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem janë njerëzit e dashurisë vërtet që e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Sepse te primi nuk është, do të thënë, midhan pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem cilësi të cilat nuk ja ka dhënë Allahu Ajo nuk është dashuri ndaj ti, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ma qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, do thon thoj unë nuk e posedoj për vete as domi as dobim. Illa ma sha allah për vetë sa ai që do Allahu. Wala kuntu a'lamul ghaib la stakthartu min al-khair, sikur ta kishte ditë unë të fshe, thënë do të kisha shtu të mirat për vete, u e me e me sëni e su, edhe nuk do të më gishte rokas nje keqe. In e në illa në dhiru më beshiru në likomi minun, unë jam vetëm qërtu esë ose paralajmru esë dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Do të të ka edhe shumë argumente tjera për dashurin dajfën nga merit sallallahu njën sëllem, mirë po për po i kalojmë ato, e për shkak se u zgjat shumë. Edhe çështjet tjera këtu që janë përmend, mirëpo më vërtet mi e ko mjafton me kaç. ë vetëm mbetet që t'i lut, lutim Allahun e Lartësuam që të na japë sukses për çdo gjë që ai e do dhe që osi i kënaqur me ta dhe të na japë sukses që të ruhemi Prësta caje hidron ata dhe që Allahu nuk e do. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.